ما شئت يا ربي كن انت المحيي من المميت انت المعين ما شئت يا ربي كن انت المحيي من المميت المغني والمعين انت المعين ان الخلائق كلها بمعمع جودك تستعين انت المعين وحسبنا بيديك يا رب المعين المهيمن والمعين أنت المعين لولا كما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أجدت يا أنت المهيب والمعين أنت المعين متعذر بالرسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جمعين قال سبحانه وتعالى بعد عضو بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون أما بعد Nakon zahvali uzvišimo vam Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatana poslanika salallahu alaihi wa sallam. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da opresli nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanim muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na i učvrsti na putu dobra sliđenja poslanika salallahu alaihi wa sallam i da nas objedini u džennetu kao što nas je objedine ude na dunja aluku obilato nagrade i sve one koji se potrudili da se miako bodava boda večeras ovdje sastanemo i družimo u ime Allaha subhanu wa ta'ala da ih sačuva, da ih pomogne na putu dobra da im podari bereket u njihovom vremenu u njihovom zdravlju njihovim porodicama i i hodoni s kojima je subhanu wa ta'ala zadovoljan koji su uspjeli na ovom svijetu, a koji će biti od onih koji će uspjeti na budućem svijetu, kojima će biti otvorenih dženeckih kapija, da uđu Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Amen. Vi ste već imali priliku da pročitate i vidite od prilike šta je tema večerašnjih druženja. Naravno, tema je veoma opšina i da se o njoj govori sa svih aspekata. Potrebno je bi bilo jel, da govori strušnjaci iz raznih naučnih disciplina i oblasti. Međutim, kao što uvijek napomenimo da je cilj kada govorimo o nečemu da spomenemo nekoliko stvari koje će nam samo biti smjernica u kojem pravcu da istražujemo u kojem pravcu da isčitavamo šta da učimo o čemu da razmišljamo i da u svemu tome pokušamo da pronađemo sebe ili da odgovorim sebe na pitanje gdje sam ja u svemu tome šta ja mogu učiniti i da li ono o čemu se govori je nešto što se tiče mene i koliko se tiče mog svakodnjenog života. Mi uvijek kad govorimo o islamu i uvijek kad ljudima želimo pojasniti islam, mi uvijek krećemo od jedne teze da je islam jedan sveobuhvatni sistem života. To je nam uvijek polazna tačka. kad nas ljudi ne razumiju po pitanju nekih stvari, ili kada ljudi ne razumiju zašto je nešto u islamu tako, mi im pokušavamo objasniti da je, sistem, da je islam dušao koji jedan način, jedan model življenja na ovom svijetu. Onaj kome bude jasna ta činjenica lakše mu je mnogo toga kasnije da razumi. Danas je problem često puta što ljudi kritikuju neke propise islama zbog toga što ne znaju šta je cilj svega toga i šta je islam želi od toga. Kao kad vi recimo da kritikujete sad čovjeka koji dječaka od 12, 13 ili 15 godina tjera da dnevno trči 10 kilometara. Neko će reći to je življavanje na djetetom. Gdje ćeš ti tjerati djete od 12, 13 godina da trči toliko. Teško je to za njih. Ali kad se bolje upoznate koji je cilj toga. I šta ta osoba želi od njega da napravi? Razumite zašto to radi. Islam želi da formira jednu zajednicu, jedno društvo koje je zasnovano na moralnim vrijednostima. Da bi došao do toga, da bi uspio u tome, On je stavio određene propise. Stavio je granice bez kojih je nemoguće i teško ostvarivo ono što se želi na kraju. I zbog toga je to tako. Naravno neka rješenja koja islam, koja mi nalazimo u islamu, imaju određene donose se s sobom jednu vrstu e, ako možemo tako reći poteškoća. Međutim, to je najbolji. I ako možemo reći za nas ljude i u ovim uslojima kojima živimo, najidealnije rješenje. Nema boljika. Nema bolje od toga. A islami znamo uvijek teži ka nečemu što je najbolji i jel ono što je vrh svega naravno mi kad govorimo ovdje kako ste to mogli vidjeti jel u naslovu o sukobu kultura ono što mi čitamo kroz historiju ono što mi živimo danas želimo da se dotaknemo nekih jel tačaka koje možda mi igledamo ali onima malo razmišljamo možda smo ih i prepoznali i primijetili ali ne vidimo to kao veliki problem za nas kao pojedinca ako gledamo kroz historiju mi ćemo Ima vidje dosta primjera gdje musliman ili jedna muslimanska zajednica razmišlja n, nije mene to dotaklo znači tome se ne tiče Š, zašto je to dotaklo tamo recimo nekog drugog muslimana to mene sad ne interesuje zato što to nije lično sad trenutno moj problem trenutno se mene ne tiče to što je njegov problem tamo nebitno to mene ne interesuje a ne znamo i nismo svjesni da taj problem je trenutno negdje tamo sad a možda za mjesec ili godinu će biti ovdje negdje kod nas uzimo primer Ebu Bekla radi Allah. možda na prvi pogled izgleda žestok žestoka odluka kada je Ebu Bekr odlučio da kazni radi Allanu i podigne vojsku protiv onih koji nisu htjeli da izvršavaju jedan od stupova vjere Islama. To je zekat. Čak su mu neki od ashaba radi Allanom sugerisali da to nije možda dobar potez da takože oštro postupiš prema njima. Međutim, Ebu Bekr je ostao dosjedan svome stavu i uradio je ono što je što je imao namjer nije tio da odustane i Omer radi Allanu i oni poslije njega shabi svi su priznali da je Ebu Bekr postupio ispravno naravno sad analize zašto nije uglavnom Ebu Bekr je djelovao u trenutku koji je zahtijevao da se tad djeluje onako kako je uradio. Da dokaže onima da iako je Božiji poslanik, ali i salatu wassalam, proselio, nije se igrat sa islamskom državom, nije se igrat sa islamskim propisima. Jer mi, pozna, mi vidimo, kad ljudima otvorite vrata, Oni ne znaju povući granicu i reći, e, eh, počinili smo ovaj grije, napravili smo ovaj prijestup i dosta. Nego idu šta korak dalje. Mi kad govorimo i ovoj time, neko će reći nekad, možda se neke stvari uveličavaju. Možda to nisu sad naše probleme. Možda se trenutno ne tiče i mene. Mi smo mala zajednica, prilično siromašan narod, prilično bezvrijedan narod. U očima onih, jel, veliki korporacija, velikana i tako dalje, koji teže velikim stvarima. Ali sad, isto kao što Ulema kaže, nemoj gledat na veličinu grija, jel on mali, veliki, grijeh. Da li je to manji pristop? Gledaj na veličinu onoga prema kome griješiš. To je Allahovo znači. Ne razmišljaj mali grijeh, pa ajde, se to. Nego se sjeti prema kome griješiš, prema kolikoj veličini griješiš. Prema kojem biću pružaš ti nakaka svoj otpor? prema kojim stvoritelju ti dižeš svoju glavu i oholiš se. I možda poručuješ šta mene briga, što je ovo grije. U meni to ne izgleda nešto plaho, veliki problem. Tako je ovdje U očima njih koliko mi izgledamo vrijedno. To nas ne interesuje. Mi govorimo sad o sebi kao pojedincima. Kao ljudima koji teže kao lavo subhanova taala zadovoljstvo. I kao ljudima koji žele da žive u jednom redu. Kao ljudima koji žele da njihov život Život njihove djece i generacija poslije njih bude jedan normalan život u normalnim okvirima. Onim okvirima koje je postavio gospodar svega što je stvori. Isto da vam neko kažem. Mi smo imali priliku i moramo se na to uvijek vrećati. Period 92.95. Mi o tome čitamo, slušamo svakodnije. Ne možemo zaboraviti nolike hiljade ljudi. Ne možemo zaboraviti onoliku djecu koja je strada. uvrijedilo bi nas da nam neko kaže tovite svoju djecu da ih možemo klatiti. Hrante i dobro. Da li bi nas te riječ uvrijedile? Ovo su možda grubo rečene riječi, ali ona se govori na jedan ljepši način. Zaboravi ono što ti se desilo. Nemojmo se vraćati u prošlost. Nemojmo biti nacionalisti. Nemojmo potencijirati navjer. Nemojmo gledati jel musliman ili nije musliman. Nemojte, na to mi pridava pažnje. Nije to važno. Volte se. Širta ljubav. Nemoj da tvojeg čerka gleda kako se zove momak s kojim ona hoda. I za koga će se udati. I on je čovjek. Otkriji mi. Kakve veze ima ko ni ima slika. Pusti to. Lijepo zvuči je l'de. Poredite one prve riječi ove drugi. Pa vidite gdje se završava jedno, gdje se završava drugo. Da li ide u kaj isto je tar... U istom smjeru isto je tačka. Da li je pitanje? Nek' ostani za analizu, ja neću reći. Razmislite to. Danas, mi kad pogledamo oko sebe, nailazimo kad je u pitanju kad su pitanja društvene dešavanja kad je pita nešto što se tiče muslimana nalazimo na veliki broj pasivni ljudi Kako pasivni Naravno kažemo pasivni danas u, u, u praksi Stagnacija ja ne vjerujem da postoji. Ili ideš naprijed ili nazad. Ne možeš tevjeti na istom mjestu. Jer ti automatski ako ne ideš naprijed vraćaš se u, u nazad. Bez obizira što stojiš možda konkretno na istom mjestu. Ali ljudi idu ispred tebe i razdajljena između tebe i njih je sve veća i veća. Ti si prošlost. Danas, mi kad govorimo o problema koji se dešavaju na zemaljskoj kuglu, o zavjerama, o politikama, mi kažemo, eh, izgleda da se obistinio hadis poslanika, ali i salatu osalam, kojim kojem kaže doće vrijeme kada će najbolji metak biti, jel stado, koje čovjek uzme, ode u planinu i tako dalje. Izgleda došlo vrijeme da se ti moraš maknut. Da budeš rahat. Dobro. Možemo li se mi maknuti da ne, da budemo rahat. Imamo li tu mogućnost za raspolaganje. Ne imamo. A tu dolazimo do problema o kojem želimo da govorimo. sistem života u kojem ži, živimo je li naša slobodna volja ili je nešto nametnuto nametnuto i ne nametnuto samo da kažemo hoću i neću ono evo nudimo ti pa ako hoćeš uzmi ako nećeš oto ti nešto sve drugo ne može moraš Buniš se! Naučit ćemo mi tebe kako ćeš slušati. Nećemo s tobom pričati. Nećemo te moliti. Nemog ćemo ti silu pokazati. Tako što ćemo donijeti stotine zakona na osnovu koji ćemo mi moći da ti uskratimo tvoja osnovna životna ili ljudska prava da ti uzmimo imovinu da ti uzmimo pravo da misliš i razgovaraš i ako hoćemo i djecu da ti uzmimo i da uzmemo ti pravo da ikad izađeš iz ove zemlje mogu li ja zgadati svoje djetek ako hoćeš ne može mm -hmm. zašto ne može Zato što ćemo ti mi nametnuti sistem obrazova u će tvoje djete učiti stvare koje mi hoćemo. Neko i ti hoćeš. I mi ćemo kroz to plasirati svoju kulturu. Otvorite očbenike igleskog jezika. I prilistate. O kojim praznicima se govori? O kojim praznicima uči? Noć vještica je čisto dokazano sotonistički ritual. Ritual onih koji obožavaju šeitana. O mi djeca uči. I to je već počelo, da se polahko širi i da se obilježava. Dalje. Mi slušamo kako negdje tamo u skandinavskih zemljama drugim dijete može da tuži roditelja. il vlast došla uzela dijete. Šta to mene briga? Tu skoro čeka i nas. Da li ste imali brilku da se i kad dijete našali sa vam? Ej, ne mogu ga ne mogu ga zvati policiju. Jesmo ih mi naučili tome? Nisim. To je bila šala. Dijete se smije i šali s ali je već u njegovu posiste već to postaje rješenje u njegovoj glavi slušaj ako galamiš ja okrenim bruj i ti si gotov aaa šta to znači ne postavljam ja granice svom djetetu nego ih postavlja neko drugi kada vam odozmu djecu, Šta vam tima oduzimaju? Budućnost. Oni vam oduzimaju budućnost. Jer kaže, na mlađima svijet ostaje. Mi danas kada razgovaramo djeci kažemo da ko Bog da budu bolji od nas. Vrijedni, bolji muslimani. Da više daju za svoju zajednicu. Da budu obrazovani, vrijetni, sposobni. Mi težimo kad to mi. Kažemo, jel, ja imam propusta. Znaš, ja sam proživio onaj period možda 18-20 godina bez vjere. Ostavilo je to traga u meni. Neko više, neko manje. Ali taj period je ostavio trag. I mi vidimo koliko treba jel da mi se oslobodimo tih ružnih navika iz tog perioda. I želimo da odgojimo dijete koje od prvog dana kad Stasa na ovaj svijet odrasta učeći principe život i život Božiji poslanika Lesu Da bude bolje nego mi. Onda neka vam sve to poremeti. I onda kaže, ne može tako. To djete ne treba da robuje Allahom. Treba da robuje meni. A ja robujem šeitan. Odnosno to djete treba da robuje šeitan. Jer mi želimo našim potomcima takav život, naravno da na ne želimo. Zbog toga je potrebno da se pozabavimo našom svakodnevnicom i stvari koje se tiču nas. Jer više nije pitanje hoćul ili neću, moram. Više nije pitanje, dobro je šutit, trebam šutit, neću. Pitanje je li haram da šutim ili nije haram? Je ja odobravam zlo ili ne? Jer kažu zlo vlada i zlo uzima silu i snagu onog trenutka kad mu dobro ustupi mjesto. To je ono što mi imamo danas na scenu. Naravno mi možemo navoditi mnogo primjera. Skoro su bili, jel, mediji su brujali i bruje o nekakvim zakonima, vako, onako, koji su, jel, nevezani za Siriju, što ja znam i tako ti. E, ako ste imali priliku da, recimo, isčitavate pridloge tih zakona, to su tako uopšteni zakoni, koji vlastima daje mogućnost Da protumači bilo koji tvoj postupak i tvoju riječ na, na ono što njemu treba je da završi s tobom. Neki kaže, ba dobro iskušenje, iskušenje, stabilno. Iskušavanje su prije nas. Jel to nivo u kojem se mi zadovoljavamo? Jesu se tima zadovoljili ashabi radijalan u meki, pa rekli koreši se digle protiv nas. Kojmo se mi postrojiti pod nekem sve sredi, da jednom završi? Mi iskušani na Allahomu putu izgubili životce dosta. Je to nešto što musliman tiži? Naravno da. Da nije. Naravno, mi znamo zašto postoji, ako možemo reći, to Hrvanje danas na svjetskoj sceni. Svjetska scena je poput jednog ringa gdje se iskušavaju snake. Nažalost, možda grubo zvuče, ali nekad stičemo dojam da živimo po pravilima džungli gdje jači vlada. Živimo u vremenu u kojem često puta, jel, imam običaj reći, ili si ti lider ili si podređeni koji se povodi za neki nema trećice ili se ti u vrhu ili za neki miđiš vi vidite šta se dešava na sceni ljudima koji radi interes u svojih naroda evo primjer Turske ne, nećemo dalje Na čijem čevu je vlada koja je godinama dokazala da uistinu radi u interesu svog naroda, u svakom pogledu, omogućila, olakšala, uljepšala život ljudima u zemlji, činila i nekonomskom silom, otvorila vrata slobodi vjeri, budi vjernik kogod hoćeš. Prožila ponos svojim stavnicama, omogućila i najsavremenije usluge. Milina. Kad odete i kad prođete Turskom, znači to je nešto, ne možete vjerovat da tako za kratko vrijeme iću čitavi kvartovi u gradu, sa zelenim površinama, sa novim školama, sa, sa šta ja znam infrastrukturom koju samo možemo, o kojoj mi možemo sad možda sanjati ovdje. Zašto se danas protiv takvih ljudi naravno zašto zato što oni ne igraju je politiku sistema koji želi da igra odnosno sistema počinjenosti onome što neko drugi, drugi želi Kur'an kaže nije jevrejini ni je vredni, neće biti s tobom zadovoljni svedok svedok ne prihvati šver od To je vodilja i cilj ovog hrvanja Znači ili će se počinit ovoj politici ili se moraš braniti ili ćeš prihvatiti ono što ti ja nudim ili naravno tebe neće, neće biti odnosno morat ćeš da se, da se zaštitiš dalje u drugom koranskom ajdu kaže oni govore budite evriji odnosno kršćani i bit na pravom putu Naravno, to neprijateljstvo povedeno i blisom, danetovali, za koji Koran kaže, šeitan je uistinu vaš neprijatelj, pa ga takvimi smatrajte. I naravno, oni snage koje žele da napravi sistem kojim će ljudi biti počinjeni pravilima koja se postavljaju o strane sedbenika šejtana Uspite sad evo recimo svježi događaj praznik ti nove godine Na sobja informacijama kako smo siromašnje. Kako nemamo, kako teško živimo, mi slušamo o deficitima u budžetima, propalim investicijama, neisplaćenim platama, tako dali li, tako da li. I onda vi 31. decembra uđete bilo koji supermarket i čekate pola sata ili sat u redu da dođete priliku da platite ono što ste kupili. U državi u kojoj neko kaže da samo 400 maraka baci na tunoj. 400 marak od država je penzija, 300 i nešto. Takva razmišljanja, takvi ljudi trebaju onima koji provode svoje politike. Mi nismo siromašna zemlja. Isto kao što Muftija Zukorvić kaže, politika nije pogana politika nego su pogali oni koji je vodi u njima je problem nije problem u samoj polici problem je u njima u koji postavljaju pravilo u polici jel bila prljava politika u vrijeme Božih poslanika sasoda? Nije u vrijeme Ebu Bekra? Nije Omara? Nije u vrijeme Omara dolaze iza? Nije Jesu oni imali problem sa siromaštvom? Nisu. Omer Ibram dolazi iz nije znao kome da pošalje pomoć iz državnika i svog budžeta koji ih imao. Toliko imao toga i toliko imao poštene građane. Niko nije Omera Omerovu dobrotu da kaži daj meni, treba meni. I on ja kaže, ilhamd laj, mam, da živim, me ne treba. Oh. Zamislite sad da kažu, eh, mi odlučili ove ovaj godine iz budžeta svakom pohjeljad dati. Niko ne ima. Vi Bil, koji rekli, hvala Allaho, ja nisam gladan, nemoj meni. Usmjeri, ima tamo dom za nezbrinutu djecu, pošalj njima ima demobilsan i borac, bezkuće i postanar. Napraviti čovjek kući. Imam na računu lovin, nekaj imam, nekaj se nađe. Ko zna zašto može trebati. To je bilo u ime omrbna blaziza. Pošalji! Svoje službenike ide vidi malo siromašnjih. Da im pomogni. Nema. I te vidi imao neko da bi se ženio. Možda nema para da obezbijedi uslove da se oženi. Obiđuju ljudi zemlju. Nema. Omer pravedno raspodjeljivao. Narod pravedno bio realan i pravedan kad je uzimao nije tio da uzme nešto što nije njegov hak jer nije tio i nije se dičio kao što se danas neki diči da žive na sadakama država koje se zovu socijala niko nije tio namerao u socijalu nije, ne treba jer nas nije vjera učila tome Vjera nas uči da čestito radimo i da da živimo. Tome nas naša vjera, vjera uči. Naravno kad govorimo o tim poljima, toga hrvanja, sukoba, i prije svega taj sukob kreći od samej ličnosti pojedinca. Ono što mi svakodnevno proživljavamo. Šetan koristi naše slabosti. I on pokušao da iskoristi protiv nas. Jer zašto? E, slab pojedinac znači slabija zajednica. Jači pojedinac znači jača zajednica. I krenimo dalje. Rastorena poraca rastorena zajednica. Jaka poraca jaka zajednica. I sve što imaš jačih pojedinaca imaš ječu zajednicu, evo vi uzmimo ovdje jednostavno, evo jednostavan primjer kad imamo strušnjaka, ljudi obrazovani iz raznih vrsta oblasti ljudi koji su materijalno stabilni i ti kažeš imamo neko ko večera snima večeri, nije problem to se riješi u minuti imamo imaš problem simptome nekakve, ne osjećaš se dobro. Imaš insana koga možeš pitaš šta misliš, šta trebamo raditi. Znači imaš jako zajednicu. Isto kao što kažu halifama posle Božih posle Nihasala je bilo lakše uspostaviti stabilno stanje zato što su imali odgojene pojedinjice, shabe koji su bili u škole Allaho posanikara i sradosa. Tako i mi ovdje. Jačanjem samog sebe, jačamo svoju, svoju zajednicu. Ne čekajmo ono što kaže da imam jako zajednicu pa da bude imam bolje. Što kaže ona je moli Allaha, ja rabbi, čini moju komšiju bogatog da imam i odkog posuti. Zašto ne tražiš sebi? I zašto mi kažem, alhamdulillah, Boga mi imamo obrazov ovom čovjeku mođu nama. Allah, čovjek strušnjak. A onda ti sjediš. Ima mučenog insana, Allah, kako dobro uči Kur'an. I onda ti sjediš, ne interesujete. Pa dobro, što ne bi i ti bilo učinik još dobar karija, pa kada on podučava nekog, oj, ti pomozi, brati dragi. Kao ne možeš doći, dođi ti. Dalje. Sama muslimanska zajednica. Unutar muslimanske zajednice mi vidite koliko imamo problema. A ono što je osnovan što bi trebalo da bude jeste ono u čemu nas uči Kur'an i kako Kur'ana se opisao kao najbolji ume zašto? Naređujemo dobro, odvraćamo od Zla zbog toga, to je prva osobina koja je spominuta i to mora biti prizutno među muslimanima to je izvor bereketa a isto tako neispunjavanje ovej dužnosti može biti uzrokom Allahovej kazni mi znamo za odslučajeve prijašnjih naroda kada je Allah slao melek je da oništi mjesto a ja rab ima tu rob koji te obožava koji se klanja. Kaže, kazni njega prvog. Jer nije govorio, opozoravao na ono što što se razlo zla. Zato kažem, često puta u situaciji dođemo da razmišljamo i kažemo da li je dozvoljeno šutiti i prešućivati neke stvari koje se državaju i naravno uopšteno društvo u kojim živimo jer mi znamo da je Allah poslanik je salam, poslanik svim ljudima i da je na da prezentira islamske vrijednosti svima naravno kad govorimo o zapodu oni svoje izvore nalazi prije svega u onome što imaju religije njihova, bilo krišćanstvo ili nešto drugo obzirom da je to da je puno kontradiktornosti njihovi život su puno kontradiktornosti Jer mi vidimo da oni jednostavno se gubi, nestabilni su moralno. Sad ovako, sad onako. Put Islama je ostal nepromijenjen više od 1400 godina. Jasne put, nema potrebe da ih minjaš i odgovara za svako vrijeme za svako mjesto. sad minjuje ovako, sad uvode onako, sad bi brisali onako, pogotovo istorija, znamo da su neke stvari uvedene u hršćanstvo, pogotovo, znači bez ikakve osnove da je to došlo kao objava od Allah, nego dogovori na ovom koncilu, dogovori na ovom ovaj predloži, ovaj nije, ovo su izbrisali, ovo uzeli, ovo bacili tako dalje. Dalje, recimo, njihova samo poimanje materije i predanost materijalnom životu, a filozofija života i naravno ono što mi danas vidimo da oni nemaju adekvatne rješenja za probleme oni pokušavaju da stvar rješavaju na načine koje apsolutno ne mogu, ne mogu ne, nisu u stanju da rješi pokušavaju da nemoral rješavaju edukaciju mladi kako da eto, to radi ispravljeno. Pa onda napravi još veći belaj. Pa pokušavaju da riješi jedan problem. Pa hoće da riješi problem e, droga tima što ih legalizuju. Pa onda još veći problem. Pa šta ja znam? iz problema li problem? Nigde rješenje. U islamu jasno rješenje. I kova god se zajednica drži ti principa završena priča. Kad govorimo o metodama koji se koristi često puta protiv muslimana. Na prvom mjestu e je ono što vidimo danas, znači manifestacija sile i vojna. I to je svakodnevno iz jedne zemlje u drugu. Naravno i ono što se dešavalo ovdje bilo pod pokrovitelstom svih tih sila koji se danas jel sebe smatraju silama. Nije to samo uradila jedna vojska. Nažalovost, danas neki od njih ovdje smatrao i prijateljima. Smatrat prijateljima nekog koji je gledao, kao u kinu, film, kako se dešava jedna srebrenica, je ja li što Kako on može da ti bude prijatelj? Da ti bude prijatelj neko koji je rekao, ne, ne, ne smiješ ti oslobodi svoju zemlju. Republika Srpska mora biti Jer ako vi oslobodite zemlju vaša, onda belaj, vi pravite i krojite pravila po kojima će biti. Takvi ne mogu biti prijatelji. Sistem, naravno, pokrštavanja, rekli smo, znači, putem raznih nekakvih edukacija, kroz literaturu, unošenje svojih običaja, Uh, kroz crtane filmove, kroz razne filmove i tako dalje. Dalje, recimo ovdje malo ko piši, ali jedno vrijeme ovdje na području Sarajeva bilo registrovan preko stotinu organizacija koji su bile misionarskog karaktera, odnosno radile su na širenju kršćanstva. Preko stotinu. A za jednu aktivnu islamsku omladinu, ja mislim da je Dunja ovog sastav. I za Bočinju. Pa kaže ona Jelšala, kada čovjek nevi tam na zapad kupovu kartu. Pa djećeš do bosni. Čuju gdje ti je Bosna. Pa Bosna kako da objasni? bočinje, A bočinje ćeš za Dunju ili za Gornju? Znači, to je bilo poznatije nego nego samo država. Dalje, treći način je pokušaj iskrivljavanje slike Islama. Muslimane predstaviti kao ekstremnima, ili kao krvopije, što danas na, ra, na čemu se radi, ili da je nazadno, ili, ili što ja znam. Uglavnom, znači poku, pokušat izmijen sliku Islama. Ako nito ne uspiješ, na znači, četva metoda je ono što se danas naziva sekularizam odnosno izolacija vjere i svih dešavanja šta znači to? jednostavno rečeno evo tebi pravo da budeš vjernik dobro tebi drag.? eh ali vidi ovaj tvoje, tvojeg čirka ne može ona sad Smaramo na glavi u školu doći. O, pa... Pa vi rekao ste, imam pravo. Ne, ne, ne, ne, ne. ti imaš pravo, imaš ti pravo. Ali ovo je sad društvo. Društvo je sekularno. Aha, dobro. Ti na poslu ćeš zaklanjaš. Kažu, ne, ti si vjernik poslije tri. Da tri si građanik. Znači, ti onda popravljamo. Dođe Ramazan. Kaže, ne možeš ti postiti, vidiš, manja si produktivan. Ti kad postiš glavala, ne možeš ti raditi kako kad si sit. Znači, ti posti kad uđiš kući. Posti subotu na jedlju. Ja bi na džumu, nemoj, pa prebaci na džumu, ko što neki prebaci na nedjelju. Nemoj te petkom, nedjelja. I onda kad sa berete ne ostaše i tebi dva sata dnevno da budeš vjernik. A on te ubijedi da možeš biti vjernik. Zato želim da svi mi počnemo razmišljati o sebi. Naš dan je 24 sata. Naš život nije samo ono kad dođemo u kuću na večin i zatvorimo vrat do saba. I to je problem. I tu imamo problem. Zašto mi kad dođemo kući Uh, ti si nazadan i tvom će se djetetu smijet u školi ako ti nemaš TV u kući. Čuj, nemaš TV. Pa treba da gledaš emisije da mi u školi pričame. Onda kad ti upališ djetu TV šta ona ima da vidi? Našale, svega. A ti sjediš i šuj. Zapitajmo se da li je šutnja opravdana. Da li je dozvoljena i sta, i o čemu, i kuda treba da idemo sutra, preko sutra za godinu i naša naša djeca. Naravno, razmislimo o svemu, pratimo šta se dešava, kuda stvari idu i pokušajmo Da budemo ljudi koji će prije svega zaštititi interese sebe kao vjernika, svoje zajednice, svoje djece i naravno ne samo da uvijek štitimo, pravdamo se i branimo se, nego da budemo u poziciji, da širimo, prenosimo i prezentiramo ljepote Islama, kojima nas je Allah subhanahu wa ta'ala počesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očvrsti i pomogne na putu dobra. Amin, rabbi alam, vahrudavanan, alhamdulillah, rabbi alam.